egy sudárnő áll. Újatlan fehér ruháját Megmeglebbenti a hajnali szél. Napsütötte barna vállát színes, Éléngzöld gendő borítja, Néha lecsúszik, akkor visszahúzza. Apró csigákat fűzött hullámos fekete hajába, A tincsek közé néhol őszszálak keverednek. Olykor lehajol, a vízbe lép, ott keresgél a hófehérre koptatott kavicsok és csigahéjak között. Valahol lerúgta a saruját, mezitláb van. Az ablakban álló fiúnak erre a nőre szegeződik a tekintete. Rég ismeri. És most, mintha soha nem látta volna. Mert soha nem látta. Ilyen szabadon, így egyes egyedül mezitláb. Ebben a felejtetetlen díszletben, Málta azur tenger tengerpartján. Soha. Ott áll az ablakban, érzékei olyan éberek, Mintha a homokon állna szorosan a nő mellett. Lehulló sáját a karjára veszi, De mielőtt visszaterítené a vállára, Arcát beletemeti a puha zöld vadomba,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 Ketté harap egy piros retket, s köszön jó reggel!